Efter nio år i USA kommer äntligen vår stora filmstjärna Ingrid Bergman hem. Hon har inte bara väckt stor uppmärksamhet på filmduken utan även för sitt engagemang i negerfrågan. Och när hon möter radions Gunnar Helén förvånas han över att hon fortfarande pratar så bra svenska. Jag var rädd för att komma hem med dålig svenska. Så jag övade och övade sista dagarna att han bara svenska. Men det är, det är lustigt att, att man kan glömma sitt eget modersmål. Och jag hoppas att folk förlåter när man kommer hem och då och då säger all right eller okej. Okay. Får jag säga det att vi har faktiskt varit glada här hemma över er framgång, men riktigt stolta över er. Det har vi varit när vi har läst om era insatser i din egen fråga. Var det en händelse eller var det en princip som gjorde att ni kom att engagera er så kraftigt? Jag har aldrig, jag hade aldrig tänkt på det förut, därför att jag kom ju till Amerika- som främling, jag känner inte till deras problem. Så när jag först, först hörde om äh, frågan om att negrarna var förbjudna att komma in till teatern, så blev jag som jag måste säga vilken svensk som helst som inte har det problemet i sitt eget land förfärad och upprörd och jag måste göra någonting. På bio håller Humphrey Bogart-publiken i andlös spänning i Sära Madres skatt. Moira Scherer drömmer om de röda skorna och Alec Guinness briljerar i David Leins Oliver Twist. Och på den svenska filmduken syns Nils Poppe och Inga Landgre i Soldat Boom och Biril Malmsten spelar tillsammans med Eva Dahlbäck i filmen Eva. Filmskaparen och massscenernas mästare Sergej Eisenstein går ur tiden. Pansarkryssaren Pachomkin och Ivan den förskräcklige är några av hans mest berömda filmer. En annan person som går bort det här året är 60-åriga Elsa Brändström, bland annat delegat för Svenska Röda Korset under och efter första världskriget. Genom sitt arbete bland krigsfångar blev hon känd som Sibiriens engel. En blivande skidlöparskärna kommer till världen, Sven-Åke Lundbäck, liksom sångaren Tommy Körberg. I England föds en prins, tronföljaren Charles. En detektiv för öppet pår, på Ture Sventon, privatdetektiv. Åke Holmberg ger ut den första boken om detektiven som inte kan säga S, Ture Sventon. Och äntligen kan vi förstås på en liten amerikan. Walt Disney's Donald Duck blir Kalle Anka. Och 1948 kommer serietidningen ut för första gången på svenska. Priset 60 öre.